гукнула стара. «Оперативні дані!» «На дві слові, мушу бігти!» зірка поцілувала бабцю. «За тобою стежать?» «На Бога, Мар'я Іваночко, кому я потрібна?» Не помічала останнім часом незвичного. Місіс Марпл з оболоні подивилася допитливо. «Дві секунди!» вихопилася в зірки похватне слівце командо. «Мене хтось фотографує!» Здається, а може, глюки від перевтоми. Не глюки, стежить Олег. Ти позавчора привезла його, він перечекав, доки поїдеш, узяв велику торбу, спіймав машину і за тобою. Міг просто поїхати. Слухай, чуй, ондечки заправка, ти там зупинялася? Заправилась. І він став, доки виїхала з Тудова. «Чого, питається?» «Тільки і того?» «Продовжую спостереження». «А що нового у баби Лізе-королеви?» «Є дещо. Тобі ж ніколи послухати?» «Забіжу. Їй бопресій, бо забіжу». Зірка перед зеркалом добирала вбрання на імпрезу. Тато казав... Жінка може бути будь-якою, Лише не смішною. Не знаєш, як обратися, Говорив тато, Візьми просте чорне, Воно недоладним не буває. І ще, Між скромним і сміливим Обирай перше. Сміливість імітується, А скромність – ні. У двері дзеленькнуло. Жінка перед зеркалом це Рембранд у мить останнього штриха, нічної варти. Хто в таку хвилину заважає? Генетичний підлотник. Не замкнено гукнула зірка, вже без кайфу натягуючи маленьку чорну сукню. Не питаєш, хто? Олег критично оглянув облиту чорним стрейчем постать: Гінке стебло тендітного тіла? кульбабка зачіски, жодних прикрас. А коли сексуальний маніяк чи серійний убивця? Поряд з твоєю манерою по тарганячому лізти в усі шпарини і з'являтися невчасно, сексманіяки і серійні вбивці відпочивають. Де касета? Олег заплодував з канапи. Ти мене помітила. А чогось я не виказала? Олег стромив касету у відак. На екрані зринули зірка і Джефрі Коллінс. Виходять з авта. Обої стурбовані. Не чутно, але видно. Ось радник анфас, Зірка зі спини. Камера біжить на іншу точку, аби зафіксувати обличчя зірки. Зірка біля дзеркала порилася з макіяжем. «Ти не дивися», – ткач зупинив касету. «А чого мені іся дивити? Я й сама знаю. Про що йшлося? Шантажуватимеш?» «Дай інформацію про отруєння дітей у ліцеї». Захворіла дочка американського радника. «Міжнародне забарвлення. Не питаєш, звідки знаю?» «Ти ж читаєш по губах. Поїхав потай за мною. Так само за ним до лікарні. Він тобі сказав?» «Літак о півночі. Мені цього вистачило. Я домчав до аеропорту. Даремно не хочеш глянути на останні кадри. Родзинка!» Запустив касету. На екрані вітер збурював білі халати санітарів. Джефрі тримав за руку закутану в простирадлу дівчинку на ношах, а потім через величезне скло аеровокзалу дивився як Боїнг підноситься над злітною смугою і бере курс на Америку. «Профі, братику, фаховий курвисин! Далі буде! Залишайтеся з нами!» Зірка під'їхала до амбасади, вже обліпленої автами. Тут її знали. Після Америки намагалися не пропускати жодних запросин. «Жінки полюбляють перетілюватися!» От зірки тут людиною світу, чужа мова давала чуттєве задоволення, чужинецькі слова робили будь-які банальності значущими.